Пропозиція і подарунок. «І вперед!» – рякнув Маршал Ворус. Джизаль похитнувся в його бік, чіпляючись пальцями ніг за краї колоди у відчайдушній спробі втримати рівновагу. А тоді зробив кілька незграбних випадів просто для того, щоб не здавалося ніби йому все одно. Чотири години щоденних тренувань давалися в знаки, і він почувався більш ніж виснаженим. Бороз насупився і відбив тупий клинок Джезаля, рухаючись по колоді так легко, ніби це була садова стежка. І назад! Джезаль відхилився на п'яти, дурновато помахуючи лівою рукою, щоб хоч якось втримати рівновагу. Вище колін у нього все нестерпно боліло від напруги. Нижче колін боліло гірше, значно гірше. Ворозові було за 60, але він не виявляв жодних ознак втоми. Він навіть не спітнів витанцьовуючи по колоді і розмахуючи клинками. Натомість Джизаль важко сапав, гарячково відбиваючи удар лівою рукою, він втрачав рівновагу, і його права нога повсякчас тиліпалася у повітрі, шукаючи опори на колоді. «І вперед!» Джизалеві литки судомило. Він хитнувся, змінюючи напрям і роблячи випад у бік нестерпного старого, проте Варуз не відступив. Натомість він пригнувся, ухиляючись від відчайдушного випаду, і збив його з ніг за тильним долоні. Джизаль завив, коли двір навколо нього перекинувся з ніг на голову. Ногою він болюче вдарився об край колоди, а відтак розпластався на траві, врізавшись під боріддям у землю так, що аж зуби клацнули. Замить він трохи прокотився, а тоді відкинувся на спину, сапаючи і риба, яку раптом витягли з води. Нога нила у тому місці, де вдарилась об колоду. Зранку у нього з'явиться ще один страшний синець. «Це жах, Джизалю, жах!» – закричав старий солдат, спритно зіскочивши на галявину. «Ти вихвитившся на колоді так, наче це канат!» Джизаль перевернувся, лаючись, і почав силовано зводитися на ноги. «Це товстий шмат дуба настільки широченний, що на ньому можна загубитися!» Лорд Маршал наочно продемонстрував, що має на увазі, вдаривши коротким клинком по колоді так, що полетіли тріски. «Мені здалося, що ви сказали вперед!» – простогнав Джезаль. Варузь різко звів брови. «Капітане Лютар, ти справді думаєш, що Бремер Дангорст дає своїм суперникам достовірне свідчення про власні наміри? Бремер Дангорст намагатиметься мене побороти, старати паскудо. Твоя робота – допомогти мені побороти його!» Ось що Джезаль думав, але йому вистачило клепки наказати цього в голос. Натомість він безглуздо захитав головою. Ні, ні, не дає. Він робить усе можливе, аби обдурити і заплутати свого суперника, як і повинні робити всі вмілі фехтувальники. Лорд Маршал ходив взад-перед, хитаючи головою. Джезаль знову задумався, чи не послати все під три чорти. Йому набридло, що падати виснаженим у ліжко, і це тоді, коли він мав би лише починати гульню. Йому набридло прокидатися щоранку з болем і синцями, щоб укотре провести чотири нескінченні години у такому порядку – біг, колода, палиця і стійки. Йому набридло падати на дупу від ударів Веста. Але найбільше йому набридло терпіти знущання цього старого йолопа. «Сумне видовище, капітане, ой сумне! Мені здається, у вас тепер виходить навіть гірше!» Джизаль ніяк не міг перемогти у турнірі. Ніхто цього від нього не очікував, тим паче він сам. То чому би не облишити все це і не повернутися до карт та вечірніх гулянок? Хіба не цього він хотів від життя? Але що тоді відрізнятиме його від тисяч таких самих молодших синів-дворян? Джизаль вже давно вирішив, що хоче стати кимось особливим. Можливо, теж лорд-маршалом, а згодом і лорд-камергером. Одне слово, кимось важливим і впливовим. Він хотів мати серйозне місце у закритій раді і ухвалювати щось доконечно важливе. Він хотів, щоб люди плазували перед ним, всміхалися і ловили кожне його слово. Він хотів, щоб люди шепотіли йому вслід «Он і де Лютар!» Чи був би він щасливим, якби назавжди зостався багатішою, розумнішою, вродливішою версією лейтенанта Брінта? Тьфу! Нічого було і про це й думати. Перед нами лежить неймовірно довгий шлях, і ми не встигнемо його пройти, якщо ти не зміниш свого ставлення. Твої навички двобою жалюгідні, витривалість, досі слабка, а про вміння зберігати рівновагу краще взагалі помовчати. І що би подумали люди, якби він все кинув? Як повівся би його батько? Що сказали би його брати? А й інші офіцери? Він виглядав би боягузом. А ще була Арді Вест». В останні кілька днів вона не виходила у нього з голови. Чи вона не хилятиметься так само близько, якщо він кине фехтувати? Чи говоритиме з ним тим самим ніжним тоном? Чи сміятиметься з його жартів? Чи зводитиме до нього ці великі темні очі так, що він майже відчуватиме її подих на своєму обличчі? «Ти слухаєш, хлопче? гримнув Ворус, Джизаль відчув на своєму обличчі не лише його подих, а й краплі слини. «Так, сер. «Навики двобою жалюгідні, а витривалість слабка!» Джезаль нервово згликнув. «Про рівновагу краще взагалі мовчати!» «Правильно, я починаю думати, хоча мені важко в це повірити, після всього клопоту, якого ти мені завдав, що в тебе справді не лежить душа до фіхтування!» Він кинув на Джезаля, спопиляючи погляд. «А що ви думаєте, майоре?» Відповіддю було мовчання. Вест скоцюрбився на стільці, склавши руки на грудях, і набурмосано свердлив очима простір. Майор Вест. кинув лорд маршал. Той розгублено звів очі, ніби лише щойно усвідомив їхню присутність. E, перепрошую, сер, я задумався. Я бачу, Вуз втягнув крізь зуби повітря. Схоже, ніхто не хоче зосереджуватись з цього ранку. Джезаль відчув значне полегшення від того, що гнів старого знайшов іншу жертву, але радість його була дочасна. Прекрасно. гримнув старший маршал. Буде по-твоєму, із завтрашнього ранку ми починаємо кожне тренування з плавання у рові. Однієї двох миль вистачить. Джезаліс зчепив зуби, щоб не закричати. Холодна вода чудово бадьорить дух, і нам, мабуть, доведеться починати трохи раніше, коли ваш розум найсприйнятливіший. А це означає, що ми будемо зустрічатися о п'ятій. «Тим часом, капітане Лютар, я раджу вам подумати, для чого ви сюди приходите. Щоб виграти турнір чи просто аби насолоджуватися моїм товариством?» Відтак він крутнувся на підборах і попростував геть. Джезаль зачекав, доки Варус покине двір. Перш ніж зірватися, але щойно старий відійшов на достатню відстань, він з люттю пожбурив свої клинки об стіну. «Чорт забирай!» – крикнув він, коли шпаги бряцнули об землю. «Чорт!» Він озирнувся, шукаючи, що копнути так, щоб не було дуже боляче. Його погляд зупинився на стійці колоди, але Джезаль зовсім не розрахував удар, тож йому довелося боротися з бажанням вхопитись за забиту ногу і стрибати, як бовдор на інший. «Чорт! Чорт!» – лютував він. Вести це, на жаль, не вразило. Він підвівся з насупленим виразом, готовий рушити у слід за маршалом Варузом. «Ти куди?» – запитав Джезаль. «Подалі звідси» кинув Вест через плече. «З мене досить!» «Тобто?» Вест зупинився і обернувся до нього. «Як би вражаючи це не звучало, але у світі є проблеми серйозніші!» Джизаль стояв з відкритим ротом, дивлячись, як Вест крокує з двору. «Да хто ти взагалі такий?» крикнув він у слід Весту, коли впевнився, що той пішов. «Чорт! Чорт!» Він захотів копнути колоду ще раз, але вчасно спохопився. Джезаль повертався до квартири у кепському настрої, а тому оминав шумні райони Агріонта, притримуючись тихих вуличок і садків, які лежали в стороні від Алеї Королів. Він ішов гнівно втупившись у ноги, щоб ні в кого зі знайомих не виникло бажання з ним розмовляти. Однак удача була не на його боці. «Джезалю!» Це був Каспа, котрий гуляв зі світловолосою дівчиною в дорогій одежі. З ними була сувора на вигляд жінка середніх літ, Безумовно, гувернанка, дівчини або що. Вони милувалися якоюсь невеличкою скульптурою у непримітному дворі. «Джезалю!» – ще раз гукнув Каспа, махаючи над головою капелюхом. Діватися було нікуди. Він зобразив на лиці сяку таку подобу посмішки і рушив у їхній бік. Бліда дівчина всміхнулась, коли Джезаль наблизився, але хай там як, а він не відчув до неї симпатії. «Знову фіхтував, лютаре!» Безглуздо запитав Каспа. Джизель стікав потом і тримав пару клинків для фехтування. Всі знали, що він кожного ранку фехтує. Не треба мати витончений розум, щоб вловити тут зв'язок. З Чим Каспі не пощастило, але клепки йому явно бракувало. «Так, як ти здогадався?» Джизель не планував так різко обривати бесіду, а тому додав всилований смішок і замить на обличчях дам знову засяяли посмішки. «Ха-ха!» – засміявся Каспа, який був завжди готовий стати мішенню для жартів. «Джизалю, дозволь відрекомендувати тобі мою кузину, леді Аріс Данкаспу, а це мій командир, капітан Лютар!» Так от, яка вона, ця знаменита кузина. Одна з найбагатіших спадкоємець Союзу з чудової сім'ї. Каспа постійно розпинався про те, яка вона красуня, але Джизалю леді Аріс Данкаспа видалася блідою, худою і хворобливою. Вона мляво всміхнулась і подала йому свою кволу-бліду руку. Він як мога недбаліше торкнувся її губами. «Дуже приємно, пробурмотів він без будь-якого задоволення. «Прошу вибачити мій вигляд, я щойно з тренування». «Так», – пирснула вона високим, принизливим голосом, як тільки впевнилась, що він закінчив говорити. «Я чула, ви чудовий фехтувальник». Поговина шукала, що сказати, повисла пауза. Аж нараз її очі засяяли. «Скажіть, капітане, фехтування справді дуже небезпечне?» Яка банальна нісенітниця. «О, ні, меладі, ми тренуємося лише затупленими клинками». Можна було розказати і більше, але Джезаль повважав, що це не вартує його зусиль. Потім Бінкволу всміхнувся, і вона також. Бесіда зависла над безоднею. Джизель вже збирався відкланятися, оскільки тему фехтування, очевидно, було вичерпано, але Айріс відрізала йому шлях до відступу, знайшовши інший предмет для розмови. «А скажіть мені, капітане, а чи справді на півночі буде війна?» Її голос майже зовсім стих під кінець речення, але гувернантка не зводила з неї схвального погляду, безперечно задоволена розмовними навичками своєї підопічної. «А нехай тобі!» «Мені здається...» – почав Джизаль. На нього очікувально дивилися світло-блакитні очі Леді Аріс. «Блакитні очі – абсолютна хірня», – вирішив він. Джизаль розмірковував, у чому вона більший неук – у фехтуванні чи в політиці? «А ви як вважаєте?» Опекунка ледь нахмурила брова. Леді Аріс, здавалось, захопилась ненацько – і вона трохи зашарилась, підбираючи слова. «Ну, так би мовити, я впевнена, що все буде добре». «Дякувати долям», – подумав Джезаль. «Ми врятовані». Пора було вшиватися звідси. «Звичайно, що все буде добре». Він витиснув із себе ще одну посмішку. «Було дуже приємно з вами познайомитись, але побоююсь, що скоро у мене служба, тож доведеться вас покинути». Він вклонився з холодною формальністю. «Лейтенанти Каспа? Леді Аріс?» Каспа, як завжди, дружньо поплескав його по плечу. Його натямуща сухарлява кузина невпевнено усміхнулася. Гувернантка спохмурніла, коли він проходив повз, але Джизаль не надав цьому уваги. Він прибув до осередку лордів саме в той час, коли члени ради поверталися з перерви на обід. Джизаль привітався з вартою у вестибюлі стриманим ківком, а тоді рушив через велетенські двері центральним проходом. Поки Джизаль добирався попри вигнуту стіну до свого місця за високим столом, безладна колона найвельможніших людей королівства наступала йому на п'яти, сповнюючи лункий простір човганням кроків, бурчанням і перешиптуваннями. «Як фехтування, Джизале?» Це був Джеленгорм котрий вперше явився завчасно і користався з нагоди, щоб потеревенити перед приходом лордка Мергера. «Бувало і краще, а ти як?» «О, я чудово провів час, мені поталануло зустріти ту кузину Каспи, як її!» Він спробував згадати її ім'я. Джизаль зітхнув. «Ладі Аріс. Так точно, ти її бачив?» Так трапилось, що я на них щойно наткнувся. «Ух!» – вигукнув Джелендхорм, стиснувши губи. «Хіба вона не шикарна?» «Угу», mm -hmm. – Джезаль знуджено відвернувся, дивлячись, як повільно займають свої місця вельможі в оздобленим хутром шатах. Точніше, він дивився на вибірку з їхніх найменш улюблених синів та найнятих речників. Нині мало хто з магнатів являвся на відкриту раду особисто, хіба якщо мав якусь істотну скаргу. Багато хто навіть не присилав когось замість себе. «Клянуся, вона – одна з найгарніших дівчат, яких я бачив у житті. Я знаю, що Каспо постійно її хвалить, але хіба таки опишеш словами?» «Угу». Члени Ради почали розсідатись по своїх місцях. Усередок лордів мав форму театру, де місце глядачів займали головні шляхтичі союзу, а сиділи вони великим півколом на з'єднаних лавах, розділених по центру проходом. Як і в театрі, деякі місця були кращими за інші. Найменш впливові люди сиділи позаду, в глибині зали, а впливовість присутніх зростала з наближенням допереду. Перший ряд відводився для гулів наймогутніших родин або тих, кого вони прислали натомість. Представники з півдня, із Дагозки і Веспорта сиділи зліва найближче до Джезаля. Віддалік справа знаходилися представники з півночі та заходу, з Енглії та Старикланду. Більшість місць Посередині призначалася старий шляхті Мідцерланду, серце Союзу. Справжнього Союзу, як вважали вони, і як вважав сам Джезаль. «Який стан, яка грація!» – захоплено щебетав Джеленхорм. «Яке прекрасне волосся, яка молочна біла шкіра, які дивовижні блакитні очі!» «І така купа грошей!» «О, так, це теж!» – усміхнувся Здоровань. Казпа каже, що його дядько навіть багатіший за батька, тільки уяви собі, і в нього всього одна дитина. Вона отримає всі марки до останньої, всі до останньої. Джеленгорм насилу стримував свій захват. Як же поталанить тому чоловікові, котрий її обкрутить? Нагадай мені, як її звати? Аріс, відповів Джезаль кисло. Всі лорди або їхні повірення з шародінням і наріканнями вже порозсідались по місцях. Людей явилося небагато, більшість частини місць залишилася незайнятою. Утім, так було майже завжди. Якби осередок лордів справді був театром, його власники вже давно змушені були би підшуковувати нову п'єсу. Аріс! Аріс! Джеленгорм зачмокав губами, ніби ім'я залишило на них солодкий присмак. Пощастить тому чоловікові, який її вхопить. Так, а вже ж, пощастить. Звісно, якщо для нього гроші важливіше за розмови. Джизель подумав, що він би радше одружився з гувернанкою. Вона хоча б видалась йому не такою безхребетною. До зали якраз увійшов лорд Камергер. Він почав пробиратися до підвищення, на якому приблизно там, де в театрі була сцена, височив стіл для обраних. Услід за ним спішив табун секретарів і клерків у чорних мантіях, кожен з яких був так або інак навантажений важкими книгами та стосами офіційних документів. Лорд Хоф у своїй темно-червоній мантії, що лопотіло позаду, був напрочуд схожий на величного і рідкосного птаха, якого переслідувала остогидла зграя гайвороння. А ось і старий хрін, прошепотів Джеленхорм, просуваючись бочком до свого місця по інший кінець столу. Джезаль заклав руки за спину і прийняв свою звичну позу. Ноги трохи розставлені в сторони, під боріддя високо задерте вгору. Він окинув поглядом солдатів, які рівномірно розтяглися вздовж вигнутої стіни. Проте кожен із них, як зазвичай, стояв непорушно і був у повному обладунку. Джезаль глибоко вдихнув і налаштувався на кілька годин нелюдської нудьги. Лорд Камергер упав на своє високе крісло і наказав налити вина. Секретарі зайняли свої позиції навколо нього, залишивши місце в центрі для короля, котрий, як повелося, був відсутнім. Зашурхотіли папери, затріщали грозбухи, у чорнильницях закалатали нагострені пера. До столу підійшов спікер і вдарив посохом у підлогу, закликаючи до тиші. Шепіт шляхтичів, їхніх повірених та кількох присутніх у галереї для публіки поступово стих. І у величезній залі запала тиша. Спікер випнув груди. «Дане засідання...» – повів він повільним урочистим тоном, так ніби зачитував надгробне слово на похороні. «Відкритої ради Союзу...» – він зробив надмірно тривалу і багатозначну паузу. Лорд Камергер сердито ззіркнув на нього, але ніхто не міг відтяти у спікера його мить слави. Він змусив усіх зачекати ще одну мить, перш ніж завершити. Оголошується відкритим. Дякую, кисло сказав Хоф. Якщо мені не зраджує пам'ять, перед обідом ми збиралися заслухати повідомлення від лорд-губернатора Дагоски. Голос Хофа супроводжувало шкрябання пер двох клерків, які записували кожне його слово. Під високим куполом зали легке відлуння пер зливалося з відлунням його слів. Літній чоловік у першому ряду поряд із Джезалем силовно підвівся на ноги, стискаючи в тремтячих руках кілька паперів. «Слово у відкритій раді!» – забубанів спікер так монотонно, як тільки міг собі дозволити. «Надається Рашудан Тюелю, довіреному представнику Занддан Вармуса, лорд губернатора Дагоскі. «Дякую, сер. ламкий хрипливий голос Тюеля зовсім губився у широкій залі. Він ледь долинав до Джезаля, хоч той стояв всього за десять кроків. «Шановні мілорди!» – почав він. «Голосніше!» – гукнув хтось з задніх рядів. Залою прокотився сміх, старий прокашлявся і спробував іще раз. «Шановні мілорди! Я прибув до вас із терміновим повідомленням від лорд-губернатора Дагосськи!» Його голос знову стих до ледь чутного шепоту, при цьому кожне слово супроводжувалося невпинним шкрябанням пер. З галереї для публіки почав ширитися Гомін, і слухати старого стало ще складніше. З кожним днем зростає загроза, яку становить імператор Гуркуло для цього великого міста. Десь із глибини зали почулися слабкі несхвальні вигуки представників Енглії, але більшість членів ради просто нудьгувала. Напади на судна, цькування торгівців і демонстрації сили за нашими стінами змусили лорд-губернатора відправити мене. «От нам пощастило», – вигукнув хтось із зали. Прокотилася ще одна хвиля сміху, цього разу трохи голосніша. «Наше місто лежить на вузенькому півострові», – повів далі старий, силкуючись перекричати дедалі сильніший шум. «З'єднаному із землями наших затятих ворогів гурків і віддаленому від Мідерланду сотнями ліг морської води». «Наша оборона значно слабша, ніж мала бути! Лорд-губернатор гостро потребує коштів!» При згадці коштів у залі миттєво здійнявся Галас. Губи Тюеля продовжували рухатися, але тепер розібрати його слова було неможливо. Лорд Кемергер спохмурнів і зробив ковток із свого кубка. Найдальший від Джизаля Клерк відклав перо і тер очі брудними відчорніла пальцями. Натомість найближчий Клерк якраз дописав рядок – Джезаль витягнув шию, щоб роздивитися написане. Там було лише три слова. Тут почали кричати. Спикер загупав посухом по плитках підлоги з виразом надзвичайного самовдоволення. Коли гул врешті стих, на тюеля саме напав кашель. Він спробував щось сказати, проте не зміг, тож просто махнув рукою і весь побурякований повернувся на своє місце, де сусід поплескав його по спині. «Дозвольте, лорда Камергера Зриваючись зі свого місця, вигукнув вишуканий молодик у першому ряду по іншій бік зали. Знову зашкрябили пера. «Мені здається, слава у відкритій раді, – втрутився спікер, – надається Херселу Данміду, третьому сину і довіреному представнику Федора Данміда, лорда губернатора Енглії». «Мені здається, – продовжив вродливий молодик, лише трохи роздратований втручанням, – що наші друзі з півдня без кінця очікують повномасштабного нападу імператора». Тепер невдоволені голоси здійнялися в іншому кінці зали. «Нападу, якому не судилося відбутись? Ми ж розгромили гурків всього кілька років тому, чи не так? Може, мені зраджує пам'ять?» Гвалт зробився голоснішим. «Це панікерство є джерелом неприйнятного виснаження ресурсів Союзу». Він перейшов на крик, щоб його всі чули. У нас в Англії довжелезний кордон, і всього жменька солдатів, причому загроза з боку Бетода і його північан цілком реальна. Якщо комусь і потрібні кошти, зала вмить загула з новою силою. Крізь галас заледве можна було розчути вигуки. Правильно! дурниці, Правда! Брехня! Кілька речників зірвалися на ноги. Декотрі завзято кивали на підтримку сказаного, інші нестямно хитали головою на знак незгоди. Решта позіхала і ловила гав. Джизаль помітив одного чоловіка у центрі задніх рядів, котрий взагалі заснув і міг з хвилину на хвилину впасти на коліна своєму сусіду. Він підняв очі і обвів поглядом обличчя, які вишукувалися вздовж перил галереї для публіки. У грудях якось дивно защемило. Зверху стояла і дивилася прямо на нього Арді Вест. Коли їхні погляди зустрілись, вона усміхнулася і помахала йому рукою. Джезалі собі заусміхався та вже почав було дарти руку, щоб помахати їй у відповідь, коли раптом згадав, де знаходиться. Джезаль заклав руку за спину і нервово озирнувся, але з полегшенням виявив, що ніхто з важливих персон не помітив його помилки. Втім, усмішка так і не зникла з його обличчя. «Мілорди!» – гримнув лорд Камергер, гупнувши своїм порожнім кубком по столу. Гучнішого голосу Джезаль ще не чув. Ухофа міг повчитися кричати навіть маршал Варус. Сплюх на задніх рядах, схопився, зашморгав носом і закліпав очима. Шум майже миттєво стих. Ті речники, які досі стояли на ногах, почали винувато озиратись, мов би неслухняні діти спіймані на гарячому, і поступово посідали на місця. Шепіт на галереї для публіки урвався, порядок було відновлено. «Мілорди, запевняю вас, що для короля немає нічого важливішого за безпеку його підданців, де б вони не знаходились. Союз не допускає агресії проти своїх людей та володінь!» Хов підкреслив кожне зауваження ударом кулака по столу. «Ні від імператора Гуркула, ні від цих дикунів на півночі, ні від будь-кого іншого!» Під час останнього зауваження він вдарив по столі так сильно, що чорнило виплеснулося з чорнильниці і заляпало всі документи, які ретельно підготував один із клерків. Патріотичну промову лордка Мергера зустріли вигуки схвалення і підтримки. «Щодо особливого стану Дагоски, Тюель з надією звів очі. Його груди досі здригалися від придушеного кашлю. «Хіба це місто не володіє чи найміцнішою і найдовшою оборонною системою у світі? Хіба воно менше десятиліття тому не тримало майже рік облогу гурків? Що сталося зі стінами, сер? Зі стінами!» У величезній залі запала тиша. Всі силкувались почути відповідь. «Лорд Камергере!» Прохрипів Тюель, чий голос майже потонув у шурхоті, коли один із клерків перегорнув сторінку свого грозбуха і взявся шкрябати на наступній. «Оборонні споруди потребують ремонту, і нам не вистачає солдатів для належної варти. Імператори від це відомо», – ледь чутно пришепотів він. «Прошу вас». На нього знову напав кашель. і Він упав на своє місце під супровід легких смішків з боку делегації Енглії. Хов ще більше спохмурнів. «Наскільки я розумію, оборонні споруди міста повинні були підтримувати за рахунок місцевих коштів і торгових зборів з вельми шановної гільдії спайсерів, яка останні сім років діла в Дагості на підставі ексклюзивної і напрочуд прибуткової ліцензії. Якщо ви не спроможні знайти ресурси навіть на ремонт стін...» І він окинув залу грізним поглядом. «То, мабуть, пора виставити цю ліцензію на тендер!» З галереї для публіки долинули сердиті вигулки. У будь-якому разі зараз корона не в змозі виділити жодних додаткових коштів. Зі сторони делегації Дагоски обурено засвистіли, а зі сторони делегації Енглії схвально загукали. — Щодо особливого стану Енглії, — гаркнув лорд Камергер, повертаючись до Міда. — Гадаю, ми згодом почуємо гарні новини, які ви зможете передати вашому батькові лорд-губернатору. До позолоченого куполу здійнялася луна схвильованого шепоту. Вродливий молодик виглядав приємно здивованим і зрозуміло чому. Рідко траплялось, щоб з відкритеї ради хтось повертався з гарними новинами чи, чесно кажучи, взагалі з будь-якими новинами. Тюель знову оволодів своїми легенями і вже був розтулив рота, щоб говорити, але його перервало гучне гупання у величезні двері за високим столом. Лорди звели очі. Здивовані, вичікувальні. Лорд Камергер усміхнувся на подобу фокусника, якому щойно вдалося виконати надзвичайно складний трюк. Він подав знак варті, важкі залізні засуви зняли, і величезні інкрустовані двері повільно та зі скрипом розчинилися. В восьмеро королевських лицарів, одягнені усяючі лати, без зликів у своїх високих виблискуючих шоломах, сліпучі у своїх пурпурових мантіях із золотим сонцем на спині. Спустилися в унісон по сходах і зайняли свої місця у бабіч високого столу. За ними з'явилося четверо сурмачів, які злагоджено вийшли наперед, приклали до губ свої осяйні інструменти і залу сповнили глушливі фанфари. Джезаль щепив зуби, що почали було цокотіти, і примружив очі, але на мить дзвінка луна стихла. Лорд Камергер сердито обернувся до спікера, який дивився на новоприбулих із роззявленим ротом. «Ну!» – процедів хов. Спікер схаменовся. «А, так, звичайно! Мілорди та міледі! Я маю надзвичайну честь відрекомендувати вам!» Він зробив паузу і глибоко вдихнув. «Його імператорську високість короля Енглії, Старікланду і Мідерланду, протектора Вестпорта та Дагоскі, його величність, Густава П'ятого Верховного Короля Союзу!» Здійнялося гучне шелестіння, бо кожен чоловік і жінка в залі спустилися зі своїх місць і стали на одне коліно. У дверях поволі з'явився королівський паланкін, який несли на плечах іще шість безликих лицарів. Зверху, на позолоченому кріслі, обкладеному дорогими подушками, сидів і ледь гойдався зі сторони в сторону король. Він озирався навкруги з наляканими обличчям людини, яка заснула п'яною і прокинулась у незнайомому місці. Він мав жахливий вигляд. Неймовірно товстий, король розкинувся, наче великий пагорб, загорнутий у хутро і червоний шовк. Його голова втиснулася у плечі під вагою пишної блискучої корони. Під його осклілими вибалишеними очима виднілися великі темні мішки, і рожевий кінчик язика весь час нервово облизував бліді губи. Він мав масивне, обвисле підборіддя і складки жиру навколо шиї, та, власне, все його обличчя виглядало так, ніби трохи розтануло і почало стікати з черепа. Таким був Верховний король Союзу. Але Джезаль все одно схилив голову ще нижче, коли наблизився Баланкін. «О!», -о – бурмотів його величність король, так наче про щось забув. «Прошу встати!» Кожен почав вставати і повертатися на своє місце, від чого зало знову сповнилося шурхотом. Король повернувся до Хофа, наморшивши лоба, і Джизаль почув, як він спитав. «Чому я тут?» «Через півничан, Ваша величності. «А, і справді». Очі короля загострились, він зробив паузу. «А що з ними?» Протянув лорд Камергер, але саме в цю мить по той бік зали відчинились двері. Ті самі, крізь які сюди потрапив Джизель. Всередину увійшли і почали спускатись проходом два дивні чоловіки. Один виглядав, як старий посивілий воїн зі шрамом через сліпе око. Він ніс плаский дерев'яний ящик. Натомість інший у плащі з каптором, що приховував усі риси, був таким величезним, що вся зала на його фоні ніби стислась. Лави, столи, навіть вартові, раптом перетворилися у мініатюрні фігурки для дитячих забавок. Кілька речників, які сиділи з краю проходу при його наближенні, зіщулились і відсахнулись. Джезаль спохмурнів. Цей велетень у капторі ніяк не міг принести гарні новини. Щоб там не казав Лорд Хофф. Коли північани поставали на плетках підлоги перед високим столом, лункий купол в будівлі сповнився сердитим і підозрілим бурмотінням. «Ваша величність, мовив спікер і вклонився так абсурдно низько, що йому довелось триматися за посох, щоб не впасти. «Слово у відкритій раді надається Фернірові Страховидлу, послові Бетода, короля Півночі і його перекладачеві Гансулу Білоокому». Король радісно роздивлявся одне з велетенських вікон на вигнутій стіні, зовсім не помічаючи того, що відбувається навколо. Мабуть, милувався тим, як переливається світло на прекрасному вітражному склі. Але раптом обернувся, струхнувши підборідням, коли до нього заговорив старий напівсліпий воїн. Ваша величність, я приніс братерське вітання від свого пана Бетода, короля півночі!» В осередку запала така тиша, що здавалося, наче пера клерків шкрябують до безглуздя голосно. Старий воїн зі зніяковілою посмішкою кивнув на високу постать у капторі поряд. Фернір-страховидло приніс вам пропозицію від Бетода, від короля-королю, від півночі-союзу. Пропозицію і подарунок. І він підняв дерев'яний ящик. Лорд Камергер відповів самовдоволеною посмішкою. Спочатку озвучте свою пропозицію. Це пропозиція миру, вічного миру між нашими двома великими народами. Білоок іще раз вклонився. Варто було визнати, він мав бездоганні манери. Такого не сподіваєшся від дикунів з далекої і холодної півночі. Його гарна мова могла би, мабуть, заспокоїти присутніх в залі, якби не чоловік у капторі поряд, котрий нависав, наче темна тінь. Однак при згадці про мир король витиснув із себе легку посмішку. «Добре», – пробурмотів він, – «чудово, мир, прекрасно, мир – це добре». «Взамін він просить всього одну дрібничку», – додав Білоокий обличчя лорда Мергера враз посуворішало, проте було запізно. "Будь ласка, лише назвіть, що вам потрібно", сказав король поблажливо усміхаючись. Чоловіку-каптері вийшов наперед. "Англія", прошипів він, на мить запала тиша, а потім зал вибухнув від шуму. З галереї для публіки долинув істеричний сміх. Мід, з почервонілим обличчям, зірвався на ноги і кричав: Тюель спробував піднятися з лави, але впав назад, захлинувшись кашлем. До сердитих вигуків приєдналося найсмішкувате улюлюкання, король з гідністю наляканого кролика лише крутив на всі головою. Погляд Джизаля був прикутий до чоловіка в капторі. Він побачив, як його велетенська рука висунулася з рукава і потягнулася до застіпки плаща. Джизаль мургнув від здивування. Рука була синьою? Чи це просто гра світла у вітражному склі? Плащ упав на підлогу. Джезаль зглитнув слину, і його серце зголосно загупало у вухах. Він наче дивився на жахливу рану, і що більше від неї вернуло, тим складніше було відвернутися. Стихнув сміх, стихли крики, і величезну залу знову огорнула цілковита тиша. Без плаща фернір страховидло видавався ще більшим, вивищуючись над своїм зіщуленим перекладачем. Він був без сумніву найбільшою людиною, яку Джизель бачив у світі, якщо його можна було назвати людиною. Обличчя гіганта постійно викривлялося і корчило гримаси. Його банькаті очі смикалися і кліпали розглядаючи присутніх якимось божевільним поглядом. Його тонкі губи то усміхались, то кривилися, то опускались, не зупиняючись ані на мить. Однак усе це здавалося не таким уже і незвичайним поряд з іншою дивовижною особливістю. Весь його лівий бік з голови до п'ят вкривали письмена. На лівій половині бритої голови на повіці, губах, тім'ї та вусі були нашкрябані криволясті руни. Його ліва рука від могутнього плеча до кінчиків довгих пальців синіла від дрібних написів – навіть боса ліва стопа велетня була змережена химерними закарлючками. В самому серці уряду Союзу стояла велетенська, нелюдська, розписана потвора. У Джизалі відвисла щелепа. Високий стіл оточувало 14 лицарів-охоронців, висококласних воїнів шляхетної крові. По стінами стояло ще 10-40 вартівників із роти самого Джизаля, кожен з яких був досвідченим бійцем – Кількістю вони переважали північану понад 12 разів і були озброєні найкращими клинками, які лише могли запропонувати королівські арсенали. Фернір Страховидло не мав при собі зброї. Яким би велетенським і дивним велетен не здавався, він не становив для них загрози. Проте Джезаль не почувався в безпеці. Він почувався самотнім, кволим, безпорадним і дуже переляканим. Шкіра поколювала, в роті пересохло, його раптом охопило бажання дати драла звідси, сховатись і більше ніколи не висовуватись. І це дивне бажання поширилося не лише на нього, чи тих, хто знаходився біля високого столу. Коли розписане чудовисько повільно розвернулося у центрі круглої підлоги, озираючи натовпо тим божевільним поглядом дриготливих очей, в'їдливий насміх перетворився на притлумлене булькання. Мід втиснувся у лаву, в одномить забувши про свій гнів. Кілька вельмож у передньому ряду просто взяли і перелізли через спинки своїх у наступний. Інші відвернулись або прикрили обличчя долонями. Один із солдатів випустив з рук списа, і той із гучним брязкотом упав на підлогу. Фернір страховидло повільно обернувся до високого столу, здіймаючи величезний татуйований кулачисько. Відкрив бездонного рота, і його обличчя огидно сіпнулося від судоми. England! Заволав він, іще гучніший, страшніший, ніж сам лорд Камергер. Луна від його голосу відбилася від високої купольної стелі і прокатилася по вигнутих стінах, заповнивши величезну залу різким звуком. Один із лицарів-охоронців відступив назад і, послизнувшись, бряцнув понежами обладунку обкрай високого столу. Король відсахнувся і прикрив обличчя рукою, налякано позираючи одним оком крізь пальці, а корона на його голові перехнябилась. Один із клерків випустив з ослаблених пальців перо, інший, роззявивши рота, продовжив машинально водити рукою по паперу, вишкрябуючи по діагоналі зверх рівненьких попередніх рядків одне слово – «Енглія». Обличчя лорда Камергера зробилося блідно-вощаним. Він поволі потягнувся за кубком і підніс його до губ. Той виявився порожнім. Лорд Камергер обережно поставив кубок назад на стіл, але рука тремтіла, і ніжка кубка заторохтіла об дерева. Він на мить завмер, а тоді глибоко втягнув носом повітря. «Очевидно, що ця пропозиція неприйнятна. Дуже прикро», – відповів Гансул білеокий, – «але ще залишився подарунок». Усі звернули свої погляди до нього. «У нас на півночі є традиція. Час від часу, коли поміж двома кланами виникає ворожнеча, коли існує загроза війни, кожна сторона висуває від імені свого народу бійця, щоб вирішити проблему». Всього однією смертю. Він повільно підняв кришку дерев'яного ящика, всередині лежав довгий ніж, знагостреним до дзеркального блиску лезом. Його величність Бетод прислав страховидла не лише як посла, а й як свого бійця. Він битиметься за Енглію, якщо хтось із присутніх зголоситься зійтися з ним у двобої, і вибавить вас від війни, якої вам не виграти. Він простягнув ящик розписаному чудовиську. «Це подарунок мого пана вам! І це найщедріший подарунок з-поміж усіх можливих, адже в ньому ваше життя!» Фернір різко стягнув правицею і вихопив ніж із ящика. Він здійняв його над головою, і леза заблищала у барвистому світлі високих вікон. Лицарі повинні були вискочити наперед, Джезаль повинен був оголити свою шпагу. Всі повинні були кинутися, захищати свого короля, але ніхто навіть не вирухнувся». Кожен рот роззявився, кожен погляд прикипів до сяйливого шматка сталі. Клинок рвучко опустився. Вістря легко протяло шкіру та плоть і війшло аж по саме руків'я. Лезо вийшло з-під розписаної лівиці ферніра і з вістря закапала кров. Його обличчя сіпнулося, але не більше, ніж зазвичай. Клинок огидно зарухався, коли він розігнув пальці і високо підняв лівицю, щоб усім було видно – Краплі крові рівномірно падали на підлогу осередку лордів. «Хто буде битися зі мною?» – закричав фернір, і на його шиї випнулися здоровенні жили. Його голос було майже боляче чути. Цілковита тиша. Спікер, який знаходився найближче до страховидла і на той час уже стояв навколішки, зумлів і розпластався на підлозі. Фернір звернув свої витрішкуваті очі на найближчого лицаря перед столом, який був на цілу голову нижчим за нього. «Ти!» – прошепів він. Бідолага човгнув по підлозі ногою і відступив назад, явно жалкуючи, що не народився карликом. На підлозі під ліктям Ферніра розросталася калюжа крові. «Ти!» – гаркнув він до Федора Данміда. Молодик посірів і зацокав зубами, явно шкодуючи про свої кровні зв'язки. Велетень стрельнув очима по блідих обличчях за високим столом. Джезелеві перейняло подих, коли погляд Ферніра зустрівся з його власним. Ти. Я би не проти, але сьогодні по обіді у мене купа справ, може, якось завтра. Його голос звучав ніби чужий. Джизаля аж ніяк не збирався казати подібного, але хіба це міг бути хтось інший? Слова упевнено злетіли з язика і попливли собі до позолоченого купола. Подекуди пролунав сміх, і з глибини зали хтось крикнув «Браво!», але очі страховидло заставалися прикутими до Джизаля. Він зачекав, поки шум стихне, а тоді скривив губи в огидній посмішці. «Завтра то й завтра!» – прошепотів він. У Джизаля раптом різко закрутило в животі. Серйозність ситуації звалилася на нього не би гора каміння. Він буде битися з оцим? «Ні!» Це вигукнув лорд Камергер. Він досі виглядав блідим, але його голос почав відновлювати свою владність. Джезаль, зібравши волю в кулак, мужня боровся за контроль над своїм шлунком. «Ні!» – гаркнув Хоф іще раз. «Не буде ніякого двобою! Нам з вами немає чого вирішувати! Енглія – частина Союзу згідно з древнім законом!» Гансул Білоокий видав тихий смішок. «Древній закон!» «Енглія – частина півночі. Двісті років тому там спокійно жили півничани, але вам захотілося заліза, тож ви перетнули море, всіх їх перерізали і відібрали їхню землю. Мабуть, ви маєте на увазі той древній закон, за яким сильні можуть брати у слабких все, що захочуть?» Він примружився. «В нас теж є такий закон». Фернір страховидло висмикнув ніж зі своєї руки – на плити впали кілька останніх крапель крові, але на цьому все скінчилось. На татуйованій шкірі не залишилось навіть сліду від рани. Ніж брязкнув об плитки і залишався лежати біля його ніг серед калюжі крові. Фернір востаннє стрільнув на присутніх своїми банькатими скаженими очима, а тоді розвернувся і рушив проходом. Лорди і повірені відсахнулись, коли він проходив повз них. Гансул білоокий низько вклонився. «Гадаю, прийде час, коли ви пошкодуєте, що не прийняли нашу пропозицію чи подарунок. Ми вас повідомимо», – тихо мовив він, а тоді показав лорд Камергер у три пальці. «Коли прийде час, ми пошлемо вам три знаки». «Можете посилати хоч три сотні знаків», – гримнув Хоф. «Але цирк закінчився!» – Гансул білоокий, чемно кивнув. «Ми вас повідомимо!» Повторивши це, він розвернувся і вийшов у слід за ферніром-страховидлом з осередку лордів. За ним замкнулись величезні двері. Найближчий клерк мляво нашкрябав на папері. «Ми вас повідомимо». Федор Данмід повернувся до лорда Мергера. Він міцно зчепив зуби, а його симпатичні риси викривилися від люті. «Це є гарні новини, які я маю передати батькові?» – закричав він. Відкрита рада вибухнула. Ревіння, крики, лайка в бік усіх і кожного – одне слово «неуявний гармидер». Хов скочив на ноги, перекинувши стілець, і взявся щось гнівно доводити, але навіть його голос потонув у цьому бедламі. Розлючений мід розвернувся і вилетів з зали. Інші посланці з Енглії похмуро підвелися і попрямували слід за сином свого лорд-губернатора. Синій від люті Хов провів їх поглядом пошепкилаючись. Джезаль побачив, як король повільно забрав руку від лиця і нахилився до лорда Мергера. — А коли прийдуть північани? — прошепотів він.